Əl-Furqan surəsi 77 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, aləmləri qorxutmaq üçün Quranı öz bəndəsinə, mühəmmədə nazil edən Allah nə qədər uludur. O Allah ki, göylərin və yerin hökmü O'nundur. O, heç bir evlat götürməmişdir. Mülkündə heç bir şəriki yoxdur. O, hər şeyi yaratmış və onu təqdir etmişdir. Müşriklər isə, onu qoyub heç bir şey yarada bilməyən, əksinə, özləri yaradılan, özlərinə nə bir zərər, nə də bir xeyir verə bilən, diriltməyə, öldürməyə, həyat verməyə və yenidən diriltməyə gücləri çatmayanları, özlərinə tanrılar qəbul etdilər. Kafir olanlar, bu, Qur'an, onun, Mühəmmədin uydurmasından başqa bir şey deyildir. Ona bu işdə işte başqa bir tayfa kömək etmişdir, deyərək, Zülmə və böhdəna yuvarlandılar Onlar həmçinin Bu qədimlərin əfsanələridir O, onları yazdırtmışdır Səhər axşam özünü oxunur dedilər Ya rəsullum, de Onu göylərin və yerin sirrini bilən Allah nazil etmişdir Həqiqətən O, bağışlayandır Rəhmədəndir Müşliklər dedilər Bu necə peyğəmbərdir ki Yemək yiyir Pazarları gəzib dolaşır Məhər ona özü ilə birlikdə qorxudan bir mələk göndərilməli deyilmi? Yaxud ona bir xəzini indirilməli? Və ya ondan, onun meyvəsindən yeyib dolanmaq üçün bir bağı olmalı değildi mi? Zalimlar möminlərə dedilər, siz ancaq obsunlanmış bir adama tabi olursunuz. Ya rəsulum, bir gör sənin barəndə necə məsələlər çəkdilər. Artıq azdılar və bir daha haqqa yol tapa bilməzlər. Əgər istəsə, sənə ondan daha yaxşısını altından çaylar axan cənnətlər verə bilən, sənin üçün qəsirlər yarada bilən Allah nə qədər uludur. Lakin onlar o saatı da, qiyaməti də yalan saydılar. Biz də o saatı qiyaməti yalan hesab edənlər üçün şiddətli bir atəş hazırladıq. O atəş onları uzaqdan görüncə, onun qəzəblə qaynamasını və uğultusunu eşidərlər. Onlar əlləri boyunlarına bağlı vəziyyətdə o ateşdən dar bir yerə atıldıqları zaman ölüm diliyərlər. Onlara isteyza ilə deyilər, bugün özünüzə bir ölüm diləməyin, çox ölüm diliyin. Onlara de, bu, cəhənnə modu yaxşıdır, yoxsa Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənlərə bir mükafat və sığınacaq olaraq vəd edilən külk cənnəti. Onlar üçün orada istədikləri hər şey vardır, onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu, sənin Rəbbindən yerinə yetirilməsi istənilən bir vəddir. Allah müşrikləri və onların Allahdan qeyri ibadət etdiklərini məhşərə toplayacağı gün belə buyuracaqdır. Mənim bu bəndələrimi siz çıxartdınız, yoxsa onlar özləri yoldan çıxdılar? Bütlər deyəcəklər, sən paksan, müqəddəssən, səni qoyub başqa dostlar qəbul etmək bizə yaraşmaz. Lakin sən onlara və atalarına o qədər neymət verdin ki, hətta xatırlamağı belə unuttular və məhvə məhkum edilmiş bir tayfa oldular. Allah buyuracaqdır. Ey müşriklər! Sizin tanrılarınız dediklərinizi təkzib etdilər. Artıq nə əzabı sovuşturar nə də bir kömək edə bilərsiniz. Sizdən zülüm edənlərə şiddətli bir əzab da addıracaq. Ya rəsulum, səndən əvvəl göndərdiyimiz peyğəmbərlər də şübhəsiz ki, yemək yiyər, bazarları gəzib dolaşardılar. Sizin bir qisminizi digərinizə sınaq vasitəsi etdik ki, Görək, dözə biləcəksinizmi? Sənin Rəbbin görəndir. Bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənlər, Bizə mələklər indirilməli, Yaxud biz Rəbbimizi görməli idik, dedilər. Həqiqətən onlar, Özləri barəsində təkəbbürə qapıldılar Və azğınlaşıb, həddi çox açdılar. Mələkləri görəcəkləri gün, Həmin gün günahkarlara heç bir müjdə olmaz. Mələklər onlara, Sizə şad xəbər eşitmək haramdır, deyərlər. Onların etdikləri hər hansı bir yaxşı əməli biz qəstdən dağınıq zərrələrə döndərərik. Qiyməti olmaz. O gün cənnət əhlinin qalacağı yer daha yaxşı, istirahət edəcəyi yer daha gözəl olacaqdır. Göyün ağ bulutla parçalanacağı, mələklərin bölük-bölük yerə indiriləcəyi gün, o gün həqiqi hökmüranlıq, mülk ancaq rəhmana məxsusdur. O kafirlər üçün isə, Çətin bir gün olacaqdır. O gün zalım peşmançılıqdan əllərini çeyinəyib deyəcəkdir. Kaş ki, mən Peyğəmbər vasitəsi ilə doğru bir yol tutaydım. Vay halıma, kaş filankəsi özümə dost etməyəydim. And olsun ki, Qur'an mənə gəldikdən sonra məni ondan o sapdırdı. Şeytan insanı yoldan çıxartdıqdan, belaya saldıqdan sonra yalqız buraxar. Zəlil, rüsvay edər. Peyğəmbər də, ey Rəbbim! Həqiqətən qövmüm bu Quranı tərk etmişdi, deyəcək, Ya rəsulum, eləcə də hər peyğəmbər üçün günahkarlardan bir düşmən etmişdik. Rəbbinin sənə bir rəhbər, bir mədədkar olması kifayət edər. Kafirlər, Quran ona bitöv, bir dəfəlik endirilməli idi, dedilər. Sənin ürəyinə səbat, qətiyyət vermək üçün biz onu ayə-ayə, tədriclə nazil etdik. Sənin yanına gəlib elə bir məsəl çəkməzlər ki, Biz sənə onun doğrusunu və izahatca daha yaxşısını gətirməyək. Onlar cəhənnəmə üzüstə sürüklənib gətiriləcək kəslərdir. Onlar ən pis yerdə olan, ən çox yoldan azan kimsələrdir. Həqiqətən biz Musaya kitab verdik və qardaşı Harunu da ona vəzir etdik və dedik, ayələrimizi yalan hesab etmiş bir tayfanın yanına gedin. Sonra biz onları suda batırmaqla büsbütün məhv etdik. Biz Nuh qövmünü də peyğəmbərlərimizi təksib etdikləri vaxt suda boğduq və onları insanlar üçün bir ibrət dərs etdik. Biz zalımlar üçün də şiddətli bir əzab hazırlamışıq. Biz adı da, səmudu da, rəss Həmçinin onların arasında olan bir çox nəsilləri də yerlə yeksan etdik. Biz onların hər biri üçün cürbə-cür məsələlər çəkdik. Amma öyüd nəsiyyətlərimizə qulaq asmadıqlarına görə onları yerli-dibli yox etdik. Fəlakət yağışı yağmış, şəhərə gəlib çatmışdılar. Məyər onu görmədilərmi? Xeyr, onlar öldükdən sonra yenidən dirilməyə inanmırlar. Onlar səni gördükdə ancaq məsqəriyə qoyur. Və belə deyirlər, Allahın Peyğəmbər göndərdiyi şəxs budurmu? Əgər biz səbir göstərməsəydik, az qala bizi tanrılarımıza tapınmaqdan saptırmışdı. Onlar əzabı gördükdə, haqq yoldan kimin daha çox azlığını biləcəklər. Ya rəsulum, nəfsini özünə tanrı edəni gördünmü? Onun vəkili sənmə olacaqsan, yoxsa elə cüman edirsən ki, Onların əksəriyyəti sözü eşidəcək və ya fikirləşəcək, onlar heyvan kimidirlər. Bəlkə ondan daha çox zəlalət yolundadılar. Məyə Rəbbinin kölgəni necə uzatdığını görmürsəm mi? Əgər istəsə onu daim öz yerində saxlayardı. Sonra biz günəşi kölgəyə bir əlamət etdik. Sonra onu, kölgəni günəşin yüksəlməsi ilə yavaş-yavaş özümüzə tərəf çəkdik. Sizin üçün gecəni örtük. Yuxunu rahatlıq yaradan, gündüzü də həyat, iş, fəaliyyət vaxtı yaradan odur. Küləhləri rəhməti önündə müjdəsi olaraq göndərən də odur. Biz göydən tərtəmiz su indirdik ki, onunla ölü bir yerə can verək, yaraddığımız heyvanları və bir çox insanları sirab edək. And olsun ki, yada salsınlar deyə biz həmin suyu onların arasında paylaşdırdıq. Bununla belə insanların əksəriyyəti nankorluqdan başqa bir şey etmədi. Ya rəsulum, əgər istəsəydik, hər məmləkətə qorxudan bir peyğəmbər göndərərdik. Lakin səni, ya rəsulum, Ən böyük şərəfə nail edib, bütün bəşəriyyətə Peyğəmbər göndərdik. Kafirlərə itayət etmə və onlara qarşı Qur'anla böyük bir cihad et. Birinin suyu çox şirin, digərininki isə olduqca şor, acı olan iki dənizi qovuşduran, aralarında maniyyə və keçilməz səd qoyan odur. İnsanları sudan, nütvədən yaradan, onları əsil qohum, qan qohumu və sonradan qohum edən odur. Rəbbin hər şəyə qadirdir. Belə olduğu təqdirdə müşriklər, Allahı qoyub özlərinə nə xeyir, nə də zərər verə bilənlərə ibadət edirlər. Kafir özünün haqq olan Rəbbinə arxa çevirər. Ya rəsulum, biz səni yalnız müjdə verən və qorxudan bir peyğəmbər olaraq göndərdik. De, mən sizdən buna görə heç bir muzd istəmirəm. Ancaq Rəbbinə tərəf doğru yol tapmaq dileyən kimsələr istəyirəm. Ölməz, həmişə diri olan Allaha bel bağla və onu həmsəna ilə təqdis et. Öz bəndələrinin günahlarından xəbərdar olması kifayət edər. O, göyləri, yeri və onların arasındakıları 6 günə xəlq edən, sonra ərşi yaradıb, ona hakim olan rəhmandır. Bunu bir biləndən xəbər al. Onlara, rəhmana səcdə edin deyildiyi zaman, onlar, rəhman nədir? Bizə əmr etdiyin şəyə səcdəm edəcəyik? deyə cavab verərlər. Bu, onların nifrətini daha da artırar. Səmada bürcülər yaradan, orada bir çıraq, günəş. Və nurlu ay vücuda gətirən Allah nə qədər uludur. Yada salmaq və şükür etmək istəyənlər üçün gecəni və gündüzü bir-birinin ardınca gətirən də odur. Rəhmanın əsl bəndələri o kəslərdir ki, onlar yer üzündə təvazükarlıqla gezər. Cahillər onlara söz atdıqları zaman onları incitməmək üçün salam deyərlər. Onlar gecəni Rəbbi üçün səcdə və qiyam namaz içində keçirərlər. Və belə deyərlər. Ey Rəbbimiz, cəhənnəm əzabını bizdən soğuşdur, şübhəsiz ki, onun əzabı həmşəlikdir. Doğurdan da O nə pisməzkən, nə pis yerdir. Onlar xəclədikdə nə israfçılıq, nə də xəsistik edər. Bu ikisinin arasında orta bir yol tutarlar. Onlar Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət etməz. Allahın haram buyurduğu cana nahaq yerə qıymaz, zina etməzlər.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 Hər kəs tövbə edib yaxşı iş görsə, o şübhəsiz ki, Allaha tərəf yaxşı bir dönüşlə döner. O kəslər ki, yalan yerə şahitli yetməz faydasız bir şeylə rastlaşdıqları zaman onlardan üz çevirib yuqarla keçər. O kəslər ki, Rəbbinin ayələri zikr olunduğu vaxt özünü onlara qarşı kar və kör kimi aparmaz və o kəslər ki, ey Rəbbimiz, bizə zövcələrimizdən və uşaqlarımızdan gözümüzün işıqı olacaq övladlar eksan buyur və bizi müddəqilərə imam et deyərlər. Məhz belələri səbr etdiklərinə görə cənnət qüşəsi. Cənnətdəki yüksək məqamlardan biri ilə mükafatlandırılacaq, orada ehtiramla, salamla qarşılanacaqlar, onlar orada əbədi qalacaqlar, o nə gözəl mənzil, nə yaxşı iqamətkahtır. Ya Rəsulum, de, əgər ibadətiniz olmasa, Rəbbimin yanında nə qədir qiymətiniz olar? Siz Quranı və öz Peyğəmbərinizi təkzib etdiniz, buna görə də yaxanızdan əl çəkməyəcəkdir.